God, čo jsem komu urobila tu parazita chovať na srdci. Sněhulienka, sněhulienka, ale já věm čo urobím, zrkadělka, já věm čo urobím. Horár, horár, horára! Álo, álo, prosím, čo Horáre, je, alo, alo. dobrý Horáre. večer, dobrý večer, dobrý večer, paní. Zavlávši, sněhulienko, zauť ho tu Áno. Zabrieš ho? Zabrieš ho? No ale Nič to, Zabriežu. to nie je nevás možná vza, takto zabiť zadarmo a ja, nič nerobiť takéto Moment. veci ja sa nenamočiť. Nie, Moment. Neexistuje. Nie. Moment. Čestné uznanie. Áá. Och, uznanie. V tomto prípade nemôžem odolať. Áno, som... Celkom váš, takéto... Ďakujeste môj horárik! Nemáte za čo ma dám, čestne úza, písmenka tuto, urobím všetko. Dovidenia, spolahnite sa na mňa. Sneulienka! Áno, Ujohorár? Nazdar Sneulienka, ideme Ahoj. spolu, ideme sa prejsť, poď, ideme, tak. Tak si, tak sadni si Sneulienka, ideme sa vyjezdť do Bruklinu, ideme sa pozrieť na negrejú čierne papule, blízkejú zubami, bude fajn. Tak ste, ujka, vystup si, pozri, tuto taká pekná tmavá ulička, tam býva najviac čiernych papul, tam im fantasticky blízkajú zubky Tak, poďme. No tak. poďme teda. Tuto sa postav k tejto stene, ja si iba túto vyťahnem, túto sekerku. Oni tak rádi sa pozerajú na sekerky. Hej. Tak. Hej, juuu! To mi nerobte! Netrafím ťa! Bo aj ja ju netravím! vás prosím! Ja sa, Maťo, vieš čo? To, Ty si nejaká moc vredká, ja sa za teba radšej vykašlem, ja sa za teba vzlutujem. Tejko, vy ste zlatý človek! No, ešte. Ja Tejko, ja vám ďakujem! Neuklazuj sa na hrade, lebo ja prídem o uznanie, to sa dostanem do rozprávky. Dobre, A kám mám istriku? Taký pekný činďak, nájde si nejaký činďak, tam sa zaší, tam je taký všelijaký. Ja vám ďakujem do smrti, vám to nezabúď! Áno, dobre, dobre, dobré, ja už chod do Boha. Ja idem tuto do krčmy. A ktorý mi ide električka, to Tuto je voláky pekný činžiak, že som sa pozrela. Oh, čo narobím už? Nemám iného východiska. prvé poschodie, poschode nejde výťah. Frasa na druhej tiež nejde výťah. Tretie nič, čtvrté je frasa, to sú tu zasa voláky výťahári. Siedme, jedno, len na siedme, no aspoň na siedme teda. Šiesté, siedme, vystúpimo. Je, tu sú otvorené, tu sú otvorené dvere na voľákom byte. Že som sa tam schovala? Je? Byt, sedem postielok, je, to je krásne, apartná, sedem bankušikov, sedem tých, ako sa to povie tých, no to je jedno, sedem polievočok, sedem poharikou s vínom, zrovna sedmička víno, to je šťastie, že som si trošku dala, do, dobré víno, ja by som trochu, Tuto je jedna postel volná. <klas> a ty lí, lí, lí, a lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, A lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, lí, za Černoh, my jsme doma. To je A ja hovorím, ja hovorím sa, pamätáš, pamätáš, je, sa, je, je, je, ešte, Niekdo že sme si... Niekto polievku. Sraň na to ešte, že sme si zachránili ľudí. Na tvoju polievku, ja by som povedal, A ja som si povedal. Niekto mi vypil víno. Dobrá za ten pruzer, ja som zašiel ja, práve hovorim, dorazit. Niekto mi leží v posteli. Ja Vieš čo, teba lepšie. zaujímajú takéto veci z tej, z tej sociánej ale... podpory pre nezamestnaných nikto nejúžije. že nás, nás teda, nehnevajú sa, že tu si to uziem to po stole. Tý, kto ti, leží v posteli? A <todaté> Neviem, nejaká potvora. <todaté> Beloška. <todaté> kde je? Nás vyplí. <todaté> Nevyplí nás. Nevyplí. Tak rozprávame ďalej, len svetlo nám necvietí. Ideme. Pozrite za ona nemá košelu. O, ona. Dajte mi na... ja som s Jasné svetlo! Jasné ja svetlo! Jasné ja čo mám? Prečo ty si Je to, je dobre! šťuk! No je to ja tu nikoho nevidím, iba zuby sa tu blízkajú! Ještia to neserio, obchvíľu sa na čo inem. Daj mi, milá, <hý> daj mi. Čo, Su, daj mi. Ondra, pamätáš, to to, spala, čo, to, to čo to tu má znamenať? Za mňa zuby robia... Nechaj, nech sa vyžívajú. Su, su. Nedám ti... Su... Daj mi, milá, daj mi... Su, daj mi... Su, ah. Ah. Raz? <tým> daj mi... Ešte raz? Daj mi, milá... Daj mi... Su, daj mi... mu ten prezervatív, nikto nespravia, ideme spať. Čo máš? A ja... A ja ti... Su, daj mi... Su, daj mi... Su, daj mi... Su, daj mi. Su, daj Kej som sa nehambila tebe sudať tá sička tá malá kostru <tipravene> tá malá. Tá malá. <tipravene> no, no takú kostru zase ne až nemala <tipravene> klasa, klasa, klasa, klasa, klasa klasa minule keď tu bola tá Hei, na, na, na. Aby som sa so nevyhľadroval menovite. Menovite. Ja, ja neviem, ja, ja neviem. Z za to, že ti Vyšte. perie trenierky, ale prosím. Čo? Čože perieš? ešte aj vyvára. Ale vyvára, no čo je? Uaaah. vyváral trenierky. A, vyvára, no, A nikto mi nemusí vyvárať trenierky, čo? Máme na to komunálne čo? No, jasné. Čo je na trenierky čo. Ah. Tak A čo tu mľaskáš, prosím ťa, čo mľaskáš? No, mľaskáš sa zvaný... Na druhej strane ulice, tam je komunálny podnik, služba, ten kurvi, e, tie no, sociálne pracovničky sú tam, tam si môj čo, prosím ťa, <laughs> čo? A čo, čo, Sneulienka, Sneulienka, aspoň je, áno, nie je z komunálu, to vidno. Áno, prosím som povedal, aj ke nie je komunálu, aj tak je dobré. Ja prosím ťa nerozprávať také, ľuposti, čo tam v To je ľupost, ľupost! Ja by viete čo, ja, ja napríklad budem si klasika, že so ženou ako s kvetinou, narezať, zviazať a hodiť do vody. Čo tam zneulienka čo? Zneulienka, toto sa... To, to. Poved môžem. závidím, čo mám závidieť? Čo mám závidie? Môžem... A tak budeš maslo diecko. <háha> to vám závidie, čo prosím ťa. Taký paz mám, že vyžijem to diecko. Taký plač, taký plač. Však uvidíš, však uvidíš. Chysta, čo čo, sme nezanedba. Nech sa začína tu flakáte. Držte ty papule, lebo vám viac nedám ako že tie A hodiny niečo už dočnej robiť. A raz si až som. žena. Posinka, no, no, no, no, no, no. tak konečne tu mám ten očakávaný oznam z OSI. snehulienka. Ona býva. Aha, čo je toto? Ha? Brooklyn? Hey! Čo tu zase nejde, Víťa? Prvé, nejde, druhé, nejde. Ale skúsime si jedné: 7, 3, 4, 5, 6, 7. Tak a už sme tu na no, palčkách, ty podpora. Cvrk. Dobrý deň, hľadáte niekoho? Teta? Dobrý deň. Viete, som tu dobre? Ja predávam túto ovoce, najkrajšie južne, ale najlepšie sú jablčka. Áno, teta, máte pravdu. Ja tu mám takých, no, som rasovo nezaťažená snehulienka a kúpila by som si, 7 uh, jablčok, no a ešte takých 7 2 um, dve kilá jablčok, keby ste mi teta predali. Pokolko predávate? Ale, slečinka, že ste to ví tak lácno po tri doláre. A teta, no, po tri, no, teta. Hej, pozrite, dám vám túto, toto krásne jablko ochutná. to je krásne, tak ja najskôr ochutnám dobre, či to za tie tri doláre... No. To len je, to len je, to je čiest. Potoky sa zakrvila. Chlapci, ale plažme do boha. To je to, to je ťažké v New Yorku s tými cintorínmi, tak 5 minút. Čo to na rieke, viete, koľko nás budú stať konec metrových? Nechcime na čo ja som je špatnej. Ja, ja mám nápad, užetríme pohrebné trovi, dajme ju to rákvy, stržme ju do 100 doli a ty lopát. Z no, toto To sa si menty a už ešte len toto je pohore, Toto je pohre! To je Franská! Áno, tu liadkujúš, 328 Sergeant Prince. Čo? Brooklyn, zasa! Tretí obod. 328 patro, sedem dobre, idem tam. No, tak, 7 patro. Poďme. Vy 32. Tuto zasa tí negri, zasa tu robia nejaký bordel, ne? Ja, Ježiši Krista. To je kosť! To je kosť! A biele to je! Je to celkom bielej, kde som to tu zobralo medzi negrami. A je to fantastické. No, páči sa mi, páči sa mi. Čo by som ju nepoboská, ne? Však v márnici robíme z mŕtvolami onačejšie veci. Yeah. Toto bolo čo? Žeži <laughs> Čo to bolo? vy že by, že by sa hýbete? Padám? Ano, yeah. Vy ste ma zachránili, ano, ano, vy môj zachránca. Záleži, že by sme len otrávila. Vy ste že som mne o koniec, ale vy ste ma zachránca. Je len vďač... Fyzel, do frasa, Fyzel, Ježišie. Viete, koľko aký ja mám plat? <háha>. sám seba vyživím a ešte mi niečo ostane. Hej? No aký, konkrétne? Konkrétne, ostane mi. Konkrétne mi ostaň no, dosť. No. no fíze, no. no. no to fíze, no. Ale za sa mi nepotopíte, no čo mám robiť potom? Ale nie, e, to aspoň nie Aspoň nezameriem veľa vody. vody. Ste aspoň princ? No, no seržant princ. Našim službám, ho Dobrý večer. Skúste ten bosk ešte raz. No mm. <coughs> <A, coughs> dobre, tak to dáme do kopy. Ďakujem. Uvažení poslucháči, tak to, čo ste práve teraz počuli, to aj tak nikdy nepočujete, pretože to si fakt nemôžeme dovoliť pustiť do eteru, Ale keď to budete počuť, tak to znamená, že patríte medzi nás. A to potom znamená, že skúste si raz natočiť takúto vec. K tomu vám veľa šťastia želá kolektív jednotnej jednotiacej stanice zootechniky zootechniky jednotného rolnického družstva Podunajskej biskupice.